Am găsit la o nouă ediție a interviurilor dedicate fenomenului sau aspectului consilierii creștine din România. După cum știți, realizăm o serie de interviuri, cu timpul încercăm să discutăm cu diferiți oameni din România care fac consiliere ca să-i cunoașteți mai îndeaproape. Deocamdată vreau să vorbim cu o persoană care se ocupă de organizarea unui eveniment deosebit care va avea loc în perioada imediat următoare în Iași. Este vorba despre o conferință în care va fi invitat un nume destul de cunoscut în domeniul parentingului, dacă putem să-l numim așa, un om cu o vastă experiență de consiliere și de viață și este un eveniment pe care îl recomandăm celor care sunt părinți, pentru că tema principală asta va fi, dar nu doar asta. Așa că astăzi, ca să lămurim puțin lucrurile, am rugat-o pe Ștefi Botez, care este consilier creștin în și este președintele Asociației Consilierilor Creștini din România în momentul de față și este persoana poate cea mai în măsură să ne dea răspunsuri la câteva întrebări. Ștefi, binevenit. Cum a o Teofil, mulțumim și noi pentru interviul vostru, că sunteți interesați și mulțumim ascultătorilor voștri, desigur. Ok, Ștefi, hai să încercăm, prin răspunsul la câteva întrebări, să lămurim câteva aspecte care țin de organizare, astfel încât oamenii să știe că acolo se desfășoară un eveniment extraordinar, cel puțin în optica mea, dar aducând aceste informații suplimentare, oamenii se poată să ia decizii, așa că intervin cu prima întrebare. Ce este acest eveniment? Ce anume va fi prezentat sau făcut în cadrul acestui eveniment? Da, de un fel. Uh, evenimentul acesta pe care îl organizăm de data aceasta la Iași uh, se înscrie în uh, această serie pe care accr Asociația Consilierilor Creștini din România, își propune și uh, de obicei realizează anual, uh, spuneam, evenimentele... Uh... Gen conferință, seminar, cursuri de formare continuă. Deci se înscrie în această plenadă a evenimentelor de instruire, formare și de educare, dacă putem spune astfel, a oamenilor despre ce înseamnă concilierea creștină, mai ales din perspectivă profesională. Așa, -o perspectivă... este un fel de să spunem, de ușiță prin care cei care nu știu ce înseamnă consilierea pot să vadă ce înseamnă consilierea și, în același timp, un fel de uh, formare sau uh, căpătare de uh, abilități noi, de competențe noi pentru cei care deja practică consilierea. Da, da, ai dreptate, pentru că alături de cursurile de instruire pe care CGR-ul le are prin școala de formare, uh, evenimente ca acesta de la IAS workshop-uri, seminarii, sunt menite tocmai pentru a informa și în același timp pentru a echipa în mod continuu pe cei care deja fac uh, consiliere sau vor să se instruiască în consiliere. În altă ordine de idei, evenimentul de la Iași va fi o conferință internațională, pentru că, de fapt, cei doi lectori, cei doi conferențiari pe care îi avem uh, sunt din uh, străinătate, și anume, avem pe Ted Trip, cunoscutul autor de carte, uh, acelor două cărți celebre ale lui, vândute bine pe, și pe piața românească, păstrând o inimă de copil și modelând o inimă de copil. Da. Ted Trip va fi împreună cu soția lui în România și ne-a făcut marea bucurie și o onoare. Veniți și la ea și la evenimentul ACCR. Iar celălalt lector va fi o doamnă din Marea Britanie, Liz care este specializată într-o abordare um, foarte pragmatică de a lucra cu oamenii și de data aceasta ne vom ocupa de copil, cu oamenii și copiii aflați în dificultăți care traversează perioade grele, tulburătoare, cum ar fi, să zicem, pierderile, doliu, trauma. Uh, și doamna Liz ne va aduce această abordare a logicii emoționale, care este foarte bună și o recomandăm tuturor celor interesați. Super, deja sună foarte ispititor ceea ce ne povestești tu. Uh, mai departe, am înțeles, am înțeles că ACCR-ul este unul din organizatori, probabil principalul organizator. Mai este cineva implicat în organizarea acestui eveniment? Da. Sigur, de data aceasta la ea își facem evenimentul în colaborare cu Adora Cristo, o fundație proaspătă, tânără, cu forțe noi în arealul evanghelic și academic. Susținut sau mai bine zis, fondat această fundație de familia Vasiliu, Florin și Denis Vasiliu, o familie pastorală. Oameni foarte bine pregătiți, atât în domeniul consilierii, cât și al teologiei, să spunem, și al abordării socioculturale a multor problematici, oameni care oferă consiliere. Și în același timp, de exemplu, Denis, soția lui Florin Vasiliu, are deja un doctorat în litere la Universitatea din Iași, pe o temă deosebit de interesantă, opera și lucrarea lui C.S. Lewis, chiar din perspectivă creștină, cu elemente ale spiritualității creștine integrate în această analiză. Excelent. Sunt oameni valoroși. Da. Excelent. Mă bucur foarte mult când aud de oameni valoroși care se implică în ceea ce înseamnă Consilierea Creștină și mai ales care se implică în societatea contemporană, pentru că societatea da. contemporană are o mare nevoie de, să spunem, de o intervenție, de o infuzie de mentalitate uh -huh. proaspătă, curată și o mentalitate care să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Este extraordinar o astfel da. de veste că se implică oameni de calibru în, în, în astfel de evenimente. Am înțeles că da. Această conferință se adresează și consilierilor creștini, dar se adresează și unor oameni care vor să, să învețe ceea ce este consiliere sau să iau un prim contact. Se mai adresează și altor categorii de oameni, de exemplu, fiind o conferință despre parenting, probabil ar fi pă, și cei care sunt părinți, ar fi foarte bine să fie prezenți acolo, chiar dacă nu sunt interesați nici de consiliere, nici nu sunt consilieri. Absolut, tu ai dreptate și, într-adevăr, pentru că subiectul este unul de parenting în, în principal, atunci noi invităm pe toți cei care sunt părinți și doresc să-și perfecționeze această calitate pentru că întotdeauna învățăm, învățăm să fim părinți, învățăm să fim oameni, învățăm să fim soți sau soții. Și niciodată ne <laughs> niciodată nu simt pe mai ales într-un domeniu atât de uh, provocator, cu atâtea, eu știu, dificultăți și cu atâtea. lucruri, uh, toți. Ne depășesc adeseori. Deci, uh, conferința se adresează atât profesioniștilor, atât celor echipați, dar se adresează în primul rând, aș putea spune eu, părinților, părinților sau lucrătorilor cu copiii pedagogilor, lucrătorilor de școală duminicală, de ce nu pastorilor chiar, mm -hmm. misionarilor, liderilor cu toți ar trebui să fim acolo, să învățăm de la oameni de calibru, într-adevăr, pe care Dumnezeu i-a pregătit, i-a instruit și i trimite, sunt aproape de noi să învățăm să dacă mi s-ar permite acum o scurtă mărturisire la momentul în care m-am căsătorit acum mai bine de 15 ani împreună cu soția mea pă... Cunoșteam oricum mediul din Iași, institutul de acolo, institutul biblic care funcționa la Filocalia și ne-am căsătorit da. și habar n-aveam niciunul din noi cum se cresc copiii. Și am avut binecuvântarea cumva să ne întâlnim chiar în uh, perioada de la căsătorie până a apărut primul copil cu Ted Trip și vreau să vă spun că am aplicat principii care, pe care ni le-a transmis uh, care le pot valida în orice moment, putem să spunem din experiența noastră de viață că au funcționat. Așadar, iată că această conferință nu, este cumva, nu se va folosi un limbaj academic sau specializat pentru consilieri și oameni care cunosc mai știu eu ce termeni pretențioși, ci va fi adresată într-un limbaj simplu, accesibil pentru orice om care, orice familie care are copii vă provoc să faceți efortul acesta de a merge la o astfel de conferință, întrucât valoarea informațiilor pe care puteți să o primiți este inestimabilă și vă poți scuti ulterior de multe bătăi de cap și de multe suferință din cauza unor decizii care pot fi luate mai bune. Așa cum spunea și ștefii, dacă Dumnezeu trimite un astfel de om, de ce să nu profităm de experiența de viață și mai ales de formarea sa profesională extraordinară? Ultima întrebare cu care te provoc, Ștefi, Dă-ne, te rugăm câteva detalii despre ceea ce înseamnă orar, organizare, ore, tot ceea ce crezi că este relevant, când vin oamenii, când pleacă, dacă sunt pauze, când da. este un invitat programat să vorbească, când este celălalt, sau ce consider că este util? Da, sigur, mulțumesc, Teo, pentru facilitarea acestor informații. Deci... Conferința de la Iași va începe pe 27 octombrie, într-o zi de marți și va avea ca orar în plecare pe ora 5, începând cu ora 5, după amiază, până în ora 8, 8 jumătate, undeva cam acolo. Noi ne-am gândit oamenii să poată veni, fiind în mijlocul săptămânii, să poată veni după programul de servici eventual, uh -huh. Uh, deci marți de la ora 5, miercuri de asemenea, pe 28 octombrie va fi a doua seară cu Tet Trip, tot începând cu ora 5. Aceste două seri cu Tet Trip uh, se vor desfășura în complexul Palace, la sala Mozart, uh, o sală și un complex foarte frumos, cu ambianță plăcută, suntem convinși că și uh, carul Spune, te rog, fi... strada sau cartierul. Acest complex este chiar în mijlocul orașului, este strada Palas, este pe bulevardul Ștefan cel Mare Așa. Cumva este un punct de reper arhi cunoscut în Iași și nu este greu deloc de ajuns Chiar și pentru cei care vin din țară, pe oricine în Iași întrebați Vrem să ajungem la complexul Palas, toată vă direcționează fără nicio problemă. A, este cumva acea clădire care s-a construit recent în spatele Palatului Culturii da, sau o Da, Da, este adevărat că este zona aceea din spatele Palatului Culturii, o zonă foarte frumoasă, construită, plăcută, un spațiu de agrement și un spațiu cu foarte multe facilități, de conferințe, mall, magazine, deci e imposibil da, de rata Sunt deja foarte, zona. foarte ispititor. Haideți da, să mergem sperăm... la cel de-al doilea invitat și seriile care sunt programate cu el sau seara care e programată. Noi sperăm că odată cu conferința, cei care vin din țară să aibă și o mini vacanță sau un mic retreat aici mm, la ea să fie plăcut pentru ei. S-ar părea că așa da, sunt perspectivele. Asta sunt perspectivele, sigur. Cel de-al doilea invitat al nostru, doamna Liz Bonds din uh, Marea Britanie, va susține joi, uh, 29 și vineri, 30 octombrie, uh, seminarii pe în abordarea aceasta despre care am vorbit, a log logica emoțională. În lucru cu copilul în dificultate și de asemenea o recomandăm atât părinților cât și specialiștilor de orice coloratură, lucrătorilor cu copii. Este o abordare, cum spuneam, deosebit de pragmatică, eficientă, clară, bine structurată și cu instrumente de lucru. Și atunci, așteptăm pe toată lumea să se echipeze cât mai bine pentru a lucra cu copiii pe care Dumnezeu mi-a dăruit să-i să modelăm. Să -i în aceste urmă. zile, tot de la ora 15.00? Uh, uh, întâlnirile sau? cu doamna Liz, întâlnirile de joi și vineri uh, vor fi de la ora 3, fiind oarecum un, uh, o abordare în care trebuie să învățăm atât teorie cât să punem în practică puțin din. Uh, Metoda de lucru, avem nevoie de ceva timp și vom avea acest întâlniri de la ora 3 până în ora 8 în cele două zile. Deci de la ora 3 la hotelul internațional care este în același complex Palace. Ok, e deci oricum de... ar fi tot în centru în centrul Iașului trebuie să ajungă oamenii. Da, în centru Iașului, în zona Palace, okay. în, în complexul Palace. Se desfășoară ambele întâlniri. Ca o întrebare de aproape de final, aceste, aceste participări pentru cei care vor să participe trebuie confirmate, anunțate dinainte? Care-i procedura? Da, pe site-ul asociației accro.ro, pe site-ul Asociației Consilierilor Creștini, avem postată informația, iar în această postare se uh, găsește acolo un formular de înscriere, un formular electronic. Și, de asemenea, sunt date două numere de telefon la care pot fi sunat secretarii și organizatorii pentru confirmarea participării. Avem nevoie de aceste uh, confirmări, de aceste înscrieri, pentru că vom pregăti pentru fiecare participant în parte mape cu detalii uh, din conținut, detalii despre autor, despre metode, despre toate aceste lucruri. Și atunci vrem să-i întâmpinăm pe toți uh, participanții noștri, așa cum se cuvine, să poată avea la dispoziție informații, o mapă de scris, de lucru, de minime informații. Deci Așa. vă rugăm foarte mult pe toți cei care vă hotărâți să veniți la Iași să accesați acest post, această postare de pe site-ul accro.ro și accesând formularul de înscriere să vă anunțați participarea. Ok, se pare că se preconizează un timp binecuvântat pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră dacă sunteți căsătoriți sau pentru dumneavoastră și pentru clienții dumneavoastră dacă uh, lucrați în domeniul acesta al psihologiei, consilierii sau pentru dumneavoastră și uh, cei pe care îi păstoriți dacă lucrați într-un domeniu uh, cu uh, copiii, cu adolescenții uh, dacă sunteți păstori. Oricum ar fi, se pare că acest eveniment este unul la care ar trebui să faceți tot efortul să fiți prezenți pentru că vor fi informații foarte utile. Iată, organizatorii se străduiesc să vă primească cât de bine se poate, să vă pregătească materialele necesare pentru aceste sesiuni și cursuri. Consider că s-au dat informații destul de clare. Intrați pe site-ul la .ro .ro, Acolo veți găsi o pagină cu acest anunț. Dacă deschideți, găsiți toate detaliile, inclusiv numele de telefon, formulare prin care vă puteți înscrie. Dacă sunteți... Nu sunteți familiarizați cu mediul acesta online și cu formularele online, folosiți acel telefon să puteți, sau acele numere de telefon să vă puteți înscrie măcar prin telefon, ca să fiți primiți cât de bine se străduiesc organizatorii. Ștefi, îți mulțumim mă. foarte mult pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Vă dorim succes acolo la Iași în demersul pe care îl organizați și Dumnezeu să vă dea bine cuvântarea lui în aceste acțiuni pe care le faceți spre folosul celor care, iată, lucrează cu copiii, sunt părinți, lucrează cu adolescenți sau cu tineri. Mulțumim tare mult Teofil și vă dorim și noi succes în tot ce faceți voi la radio. La revedere și o zi bună!